Həvarilərin işləri 11-ci fəsil Həvarilərlə bütün Yahudiyyadakı imanlı bacıqardaşlar eşitdilər ki, başqa millətlərdə Allahın kəlamını qəbul ediblər. Peter Yerusəlimə gələndə sünnət tərəftarları onu tənqid edərək dedilər, Sən sünnətsizlərin evinə gedib, onlarla birgə yemək yemisən? Peter söze başlayıp onlara her şeyi bir bir izah etti. Ben Yafo şehrinde dua ediyordum. Birden fikrimi görüntü apardı. Gördüm ki, büyük melefeye benzer bir şey dört güncünden asılarak göğden inip benim yanıma çatır. Bu şeye gözlerimi dikip dikkatle baktım. Gördüm ki, onun üstündə, yeryüzündə yaşayan dörd ayağlılar, çöl heyvanları, sürünənlər və göydə uçan quşlar var. Sonra eşitdim ki, bir səda mənə deyir, qalx, Petr, kəs və ye. Mən dedim, əsla, ya Rəb, heç vaxt mənim ağzıma nə haram, nə də murdar bir şey dəyməyib. Yenə göydən səda gəldi, Allahın halal dediyi şeylərə sən haram demə, Bu, üç dəfə təkrarlanandan sonra hər şey yenə göyə çəkildi. İlə bu zaman, qeyisəriyədən mənim yanıma göndərilən üç kişi qaldığımız evin qapısında dayandı. Ruh mənə dedi ki, tərəddüd etmədən onlarla gedim. İmandı qardaşlarımız olan bu 6 nəfər də mənə qoşulub, həmin kişinin evinə girdik. Bu adam bizə nəql etdi ki, öz evində dayanan mələk görüb. Mələk ona demişdi, Yafoya adamlar göndər, Peter adlanan Şimonu çağırtdır. Onun sənə deyəcəyi sözlərlə həm sən, həm də bütün külfətin xilas olacaq. Mən sözə başlayanda, müqəddəs ruh başlanğıcda bizim üstümüzə endiyi kimi, onların da üstünə endi. Onda Rəbbin dediyi bu sözlər yadıma düşdü. Yəhya su ilə vəftiz etdi, amma siz müqəddəs ruh ilə vəftiz olacaqsınız. Beləliklə, Rəbb İsa Məsihə iman edən bizlərə verdiyi eyni bəxşişi Allah onlara da veribsə, mən kiməm ki, Allaha qarşı çıxam? Bu sözləri eşidib, hamı sakitləşdi və Allahı izzətləndirib, dedi. Deməli, Allah başqa millətlərə də imkan yaradı ki, tövbə edib həyat tapsın. Stefa’nın öldürülməsi ilə başlanan təqib nəticəsində pərən-pərən düşən imanlılar, Finikya, Kipir və Antakiyyə qədər getdi. Allahın kəlamını yalnız Yahudilərə dedilər. Amma onların arasından bəzi kifirli və Kirinallar Antakiyyə gedib Yunanca danışanlarla da söhbətə başladılar. Onlara Rəbb-İsa ilə bağlı müjdəni yayırdılar. Rəbbin əli, onların üzərində idi və bunun nəticəsində xeyli insan iman gətirib Rəbbə tərəf döndü. Bunların xəbəri Yerusəlimdəki cəmiyyətə çatdı və Barnabanı Antakiyyə göndərdilər. O, oraya çatanda Allahın lütfunun bəhrəsini görüb sevindi. O, hamını həvəsləndirirdi ki, can edildən Rəbbə bağlı qalsınlar. Çünki özü Müqaddəs ruhla və imanla dolu xeyirxah bir kişi idi. Bunun nəticəsində də böyük bir kütlə rəbbə iman gətirdi. Sonra Barnaba Tarsusa gedib Şaulu axtardı. Onu tapan kimi Antakiyə gətirirdi. Bir lərzində ordakı imanlılar cəmiyyətinə qoşulub bir yerdə yığılaraq böyük bir kütlüyə təlim öyrədirdi. Şahidətçilər ilk dəfə olaraq Antakiyada Məsihçi adlandırıldı. Elə həmin günlərdə Yerusəlimdən Antakiyaya bəzi peyğəmbərlər gəldi. Bunlardan Aqab adlı biri durub ruhun təsiri ilə bütün dünyada böyük bir acılıq olacağını bildirdi. Bu acılıq Klavdinin hakimiyyəti dövrünə təsadüf olundu. Şahidlər qərara aldılar ki, hər biri gücü çatan qədər Yahudiyyada yaşayan imanlı bacı qardaşlarına yardım göndərsin. Bu qərara əməl edərək, yardımları Barnaba və Şəolun əli ilə cəmiyyət asaqqallarına göndərdilər.